Îmbrățișarea, când ne-am zărit, aerul dintre noi și-a aruncat dintr-o dată imaginea copacilor, indiferenți și goi, pe care o lăsa să-l străbată. Oh, ne-am zvârlit strigându-ne pe nume, unul spre celălalt și atât de iute că timpul se turtintre piepturile noastre și ora lovită se sparse în minute. Aș fi vrut să te păstrez în brațe, așa cum țin trupul copilăriei în trecut cu morțile repetate, Și să te îmbrățișezi cu coastele aș fi vrut. Autor, Nikita Stănescu. Lectura, Maia Martin.